Makanya mereka hafalnya di Kalau kita maksudnya mereka hafal dalam dada, kalau kita menghafal di luar kepala. Makanya tak pernah hafal karena di, lu, di luar. Masuk kanan keluar kiri. Kita enggak pun istilah pun ndak pun ngaruh banyak. Dah hafal udah Pak di luar kepala Panisi ini ndak ada yang jawab dengan benar. Tapi karena ini lah ndak hafal kemarin. Iya, kan kami bilang di luar kepala, Pak. Bukan di dalam Bukan di dalam kepada Jadi kalau syair saya tak bakal ketipu Pasalnya syair-syair jahiliyah saya hafal semuanya Ya Allah Ada yang hafal sekarang Pak Saya sering melihat orang-orang yang Habis yes. Saya tidak percaya Mereka baru saya dengar dari Si Muhammad Hasan ad -Jadu. Dia punya lembaga berkandang ulama di dan yang di sana Dia itu Punya seorang paman, orang sungkit ini memang ahli menghabal. Saya tidak menemukan kawan saya yang sungkit kecuali habis, kecuali habis. Kalau dan tidak pula saya temukan kawan dari Indonesia kecuali tidak. Nah, ini bedanya itu. Sebanyak kawan saya orang sungkit mesti habis. Sebanyak kawan saya orang Indonesia jarang, jarang habis. Kau muslimin. Jadi dia punya seorang paman. Dia menghafal surat Al-Baqarah Dari awal sampai akhir Satu majlis Kenapa masuk satu majlis? Satu kali dengar Surat Al-Baqarah berapa juz? Dua juz? Sebenarnya Satu kali dengar. Bapak mungkin tidak percaya Karena tidak pernah lihat orang seperti itu Orang Arab itu begitu Pak Maka jangan anggap enteng orang-orang ya. Ini kita kadang-kadang dibuat buat jurang pemisah pula dengan orang Arab khususnya yang belajar agama, orang Arab enggak paham bahasa Arab. Aneh memang ya. Orang Arab enggak paham bahasa? Harus tentu orang mana yang bahasa Arab? Orang Jerman, orang Belanda, orang Kanada, orang Amerika, orang Inggris, orang Perancis orang Australia paham bahasa Arab daripada orang Arab. Bisa terima itu Pak. Ada orang Oju tinggal di Padang 20 tahun, tapi bukan Kelahiran Padang, lebih patah di bahasa Padang daripada Padang Mungkin Kalau Bapak bilang mungkin, saya bilang Tidak mungkin Coba, boleh rending ini Kalau ada orang Jawa tinggal Di Bangkinang 20 tahun Saya sudah meninggalkan Bangkinang 20 tahun Saya boleh berlomba dengan dia Bahasa Oju Tidak <tuh> bakal menang dia Bahkan orang acu sendiri yang tinggal di Bekan Baru. Ada yang merah dinantang? Tidak, <SILENCIO> bahkan menang dengan saya bahasa acu. Saya orang acu, <SILENCIO> ini bahasa susu saya bahasa acu. Susu saya bahasa acu. Maco saya bahasa acu. Tak eh, bisa. Ini kita dibuat pula orang Arapu bodoh-bodoh katanya. Kejam-kejam. Siapa yang buat ini? Bapak kalau mau tahu di Amerika dan Eropa itu ahli sains dan teknologi di pusat-pusat penelitiannya 65% orang Islam, dari 65% 85% orang Arab. Enggak percaya nampaknya. Enggak mungkin pujinya sama. Dulu ketika terjadi serangan 11 September 2001 yang dibuat buat oleh Amerika itu dikatakan mereka sudah mengumumkan akan memulangkan seluruh imigran muslim ternyata mereka sensus pulang kembali ternyata 65% tenaga saintisnya bermerek muslim 2 per 3 akhirnya tidak jadi memulangkan diumumkan membatalkan tidak diumum tidak dimukulkan Malu sendiri pak Nah malu Malu sendiri Dan dari 65% itu Kayaknya orang Arabnya 85% Makanya kita ini Sengaja dibuat oleh orang-orang Yang tidak bertemu jawab Untuk tidak mau merujuk kepada orang Arab Karena sebagian besar ulama kita Yang istiqomah berbahasa Berbahasa Arab ini perang niwa Perang pemikiran Mungkin saja orang Jerman lebih paham Islam Daripada orang Madinah Kanya, La ilaha illallah Memangnya orang Jerman tak habis Quran? Lahabal hadis Tadi saya kata Jangan orang Jerman, orang kita aja tak habis Quran Apalagi, habis hadis Allah Maksudah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala kita. Nah, ketika Nabi Ali Shallallahu alaihi datang kepada mereka dalam suasana mereka jauh dari ilmu mereka memusuhi Nabi sehingga menuduh Nabi seorang tukang sim, dia seorang rum, orang yang penyair dan sebagainya. Cuma satu yang mereka tidak berani bilang Nabi bohong tidak berani mereka bilang. Karena tidak terlanjur gelarnya al, al, alami. Nah Amir bin Tufail berpikir tadi Kalau dia penyair saya hafal semua syair jahilya Hapal semua syair jahilya Saya tanya Bapak Saya tanya syair-syair anwar saja Siapa yang hafal sekarang di Indonesia Jarang kita hafal Aku ingin hidup seribu tahun lagi Terus kan Sudah lupa, lupa. <laughs> Judulnya aja sudah Sudah lupa gitu. Nih tes kalau ada adik kita yang sudah ya yang ada pilihan di kelas internasional katanya judul bukunya jarang yang hafal judulnya saja, catanya pustaka yang kecil itu di universitas berapa isi buku tidak tahu mereka. Bandingkan saya punya kawan dia itu hafal seluruh buku yang ada di pustaka universitas bukan apa isinya, hafal judul, hafal serulis, hafal muhakik, hafal penerbit dan di mana letaknya. Ada Ada di sini Makanya saya kalau nak cari buku di pustaka Lebih baik nelpon beliau Daripada cari di komputer Lebih cepat Lebih Lebih cepat Ini buku di mana letaknya akhirnya nah, Lihat masuk Masuk rak ketiga Belok kanan Nanti gantai tiga Buku yang kelima nah, belas Ada sekiranya di situ Iya Iya Bukan hanya di pustaka universitas, di pustaka seluruh fakultas. Jadi dia jurusan ini yang tidak ditemukan dalam penutur ilmu kita sekarang kaum muslimin. Mohon ini sebesar besarnya. Kalau penutur ilmu kita tidak datang dosen senang apa gembira? Ya sama senang dan ga Kalau dosen tidak datang bang mereka ke pustaka. Baca hukum, Tidak. Tidak ombok sini, ombok sana. Walaupun tidak bikin maksiat, lumayanlah. Ini kadang-kadang kumpul laki-laki berpuan yang tidak mahram. Alasannya apa? Rapat, Pak, katanya. Betul rapat, tapi jangan sambil merapat. Nanti alasan rapat digunakan kesempatan, Merapat. Eh, Ini kan bahaya itu. Baik kembali ke tuan tadi. Ni lama atau sebentar ni paket tuan. Ngaji kita ni lama atau sebentar. Maklum yang berbicara tidak merasa waktu habis. Tapi yang duduk bersila ini, apalagi yang bulu matan malam. Tak makanya kita harus bijak menentukan. Ya. Kalau dah cukup, dia berhenti aja. Karena tidak mesti selesai malam ini. Tidak mesti selesai. Akhirnya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail, rahmat Allah Taala membuka sumbat telinganya. Masa orang se se seorang seperti saya ini. masih juga tertiku, masih tertidur. Tertidur, boleh dibuka. Dia tak kenal Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dia berjalan ke masjid Haram. Dia lihat ada orang berkerumun. Rupanya Nabi membaca sedang membaca Al-Quran, sedang mola. Ya mulai dia kuping. Ya kita juga senang. Ya senang kuping pak. Ya kuping dia semakin kuping semakin enak terasa. Memang kalau orang yang punya rasa pasti. Pasti terasa Tapi kalau sudah mati rasa Enak apapun Tidak terasa Maka jangan sampai mati Jangan sampai mati Mati rasa Pak Kita harus sensitif dengan rasa Apalagi kalau rasa itu rasa yang enak Apalagi kalau dengar Kata Allah SWT Apalagi kalau dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang kita sudah sengaja mematikan rasa kita. Pokoknya tidak mau dengar rasa-rasa yang lain lagi. Yang penting ini saja. Ya Allah. Ya. Akhirnya abis-abis dengar. Dengar sekali. Mulai dia besoknya rindu untuk mendengar yang kedua. Dari nah, malamnya susah tidurnya. Nah, Dikatakan ini sih. Tidak mungkin ini sih. Saya dah hafal seluruh isinya itu. Dikatakan mantra, tidak pernah ketemu dalam buku manapun, buku epigrafin pun tidak ada, buku sidarta Gautama pun tidak ada, di film Mahabharata pun tidak ketemu mantra ini. Kalau dikatakan ini sah, tidak. Ini jauh di atas air Ini tidak mungkin buat dalam sesuatu Karena dia paham Karena dia paham Kalau kita yang menilai Anda ada itu, tidak ada itu, tidak ada Dia memang tidak paham, tidak pernah dengar sih Ilmunya memang tidak ada Maka dia bilang tidak Tidak ada, apalagi kalau tidak Di dalamnya ada ilmu tidak ada Di dalam otaknya sudah diisi dengan tidak tidak ada satu, tidak mungkin satu Akhirnya besok didengar lagi Akhirnya sampai lallahu illah Ini dikebaikan babinya Masuklah petunjuk kepad Akhirnya dikatakan dia ya dikatakan orang tulis ini Bilang mungkin ini seperti orang gila Orang oh, gila ketau, kita ciri cirinya apa ya Kalau dia bicara hari ini besoknya Tak lahir lagi, ini tak nyampung Ceritanya terus Gila loh. Dan yang gila. Hai dia dia mengucapkan asyhadu an laa ilaaha rasulullah. Kembali ya ke bani ke bani Daud masuk Islam. Begitulah Pak, karena orang dulu ketingginya itu memang waj wajar untuk jadi pemimpin. Kerana mereka mereka perندگان yang punya sifat-sifat penting. Salah satunya adalah sifat pantang berbohong. Ini sifat orang pura. Ini saya tantang juga siapa yang mau saya bayar ini tolong-tolong cari dalam riwayat yang sahih orang Arab yang merupakan petinggi di masa jahiliyah pernah berbohong tolongkan. Ya? pasang jalan semua pacari nanti tidak ada pro pro hukum tidak ada beda hal kita sekarang kalau nak jadi petinggi harus jadi pembohong kelas iya kan hizbannya makanya jangan sekali-kali menganalogikan nanti bahasa orang lagi ya jangan sekali-kali mengkiaskan orang-orang dulu itu khususnya pada sahabat dengan kita hari ini Bang dak matching Basa orang juga Tidak berpatutan Tidak pas Kalau mereka itu dengar perkataan Allah dan Rasul Samia'na Wa'atakna Kalau kita Samia'na Wa'asayna Iyi, oleh jenis itu Rujur sahaja Itu kita dulu nah, Mulai cari Tafsir-tafsir lagi Ustaz Zaman tafsirnya begini, Ustaz Usman tafsirnya begini, Ustaz Darman begini, Ustaz Apa lagi? Darmawan begini. begini, Sudirman begini, Sudirman begini. Ada banyak pemahaman tentang itu. Hai ni kelahi lah Ustaz sama? Sama? Ustaz, padahal Nabi tak ngajar kita kelahi, Pak. Makanya kalau nak solat kata Nabi solh karena rai usalli solatlah kalian seperti kalian melihat aku sol. Solat tak usah dibahas panjang panjang. Ini kara kara membahas tentang solat panjang panjang tak jadi sol. Sering kita abah. marah nih ya. jangan marah-marah parah ya. Yang parah kita peringati Isra' dan Mi'raj Tentang Solat dan keutamaannya Apalagi kalau dilaksanakan Dalam keadaan berjamaah Tapi mulai dari ustaznya sampai jamaahnya Tak solat isyabat Jamaah Iya tak? Kita kalau di sini, kalau di kampung saya Gitu, pas solat isyabatnya Cuma lima orang yang soal berjamaah Selebihnya Selebihnya Halo, halo, Malam ini kita mengadakan peringatan baru datang satu satu. Ya dah. Termasuk Ustaz juga. Ustaz dimana tadi? Nanti aja solatnya. Nanti aja solat. Ya Allah, gimana kita nak jadi berkesan pak? Membahas tentang solat kita sendiri tidak? Tidak nah, solat. Besok subuh. Oh, dah kejapian memperingati Isra Miraj malam tadi dan dapat pahala banyak karena kita sudah cerita tentang Isra Mi'raj akhirnya salat subuh ndak ndak berjamaah termasuk ustaznya juga saya sudah mimpi mi'raj tadi malam tadi Ustaz Ini masalah kita apa Bercerita kita tentang masalah umat, masalah ekonomi, masalah politik, masalah keadilan tapi masalah salat belum beres Padahal sholat itu adalah tiang Bangunan yang lain-lain Ekonomi, politik, sosial Itu adalah aksesoris Kita gara-gara aksesoris kadang-kadang meruntuhkan Tiang kita sendiri Nah tiang ini gara-gara bahannya Kadang-kadang tidak ada, tidak sampai-sampai Tak jadi dibangun Bangunan dipakai dipakailah apa-apa adanya Dibakai bahan apa? Apa adanya Pusat punya bukti konkret ini punya ama masuk bahan adanya ilmu kira-kira dan rasa dan jadi berapa banyak sholat kita dibangun di atas bahan-bahan kira-kira dan rasa karena masih banyak jangankan mahasiswa hadisnya guru guru hadisnya saya lihat belum bisa sholat dengan benar gimana sholat dengan benar tulsa kalau dengar azan gimana kita dengar azan tutup telinga hah kalau dengar azan hentikan segala kegiatan kegiatan Pusat yang mengajar hadis belum siap untuk berhenti imam. Ketika imam berdiri menghadap jemaah sebelum takbiratul ihram, akhi musuhku, wakil lurus dan raparkan. Sap, tinter, jadi imam. Tapi pas jadi makmum, sapnya dia yang tak lurus, sapnya dia yang tak, yang tak lurus. Padahal dia sendiri ketika jadi imam. Rapatkan Dan luruskan Belum lagi masalah anak-anak kita Baik, anak-anak belakang, belakang Haram hukumnya anak-anak satu-sat dengan kaum dan Luasa Sehingga kalau anak-anak sholat sesama anak-anak Yang namanya dunia anak Akhirnya orang tua pun ikut juga ke kanak Karena kan Abi salat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan baca astagfirullah. Eh kurang ajar kalian katanya. Mana bapak kalian katanya? Kan bapak yang ditanya, ini tanya, ini bapaknya katanya. Berarti kita juga harus ngelakara itu. Padahal kalau dipelajari sebenarnya bah jangankan solat bersama satu-satu dengan kita. Anak yang sudah mumayyiz boleh jadi imam. Jadi imam aja boleh masa jadi bapak enggak boleh? Di mana ilmunya dapat ini? Bahawa anak kecil memutuskan dari mana? Mana dalilnya? Ini ya, tak ada yang marah ini. Ini tak ada yang marah ini. Ya. Saya agak marah dikit. <tuk> ya. Di mana ini kau muslimnya? Kenapa kita tidak melihat bagaimana dalil-dalil semuanya? Kenapa tidak? Nah ini saya buka buka buktinya. Ini mau cerita panjang apa pende? <tuk> Kalau panjang ada, pende ada. Nah. Tende aja ya, ya, tapi pendeknya lumayan, lumayan juga. Ya. <tuk> Dalam konferensi Umat Islam di Medan tahun 70 apa ya? 74 atau 77? bukan 70. Ya, 70-an lah, 75, 76 Itu sudah dibuktikan dengan data yang konkret. Saya mewakil dari Doktor Dawood Rasid karena beliau punya Disertasi penyelitian tentang Indonesia Ulama Indonesia Islam itu sudah masuk Ke Indonesia itu Di akhir-akhir abad ke-2 Hijriah Yang masyur Masuk di akhir abad ke-3 Hijriah ya, sekitar abad ke-7 Masyai Ya Saya satu yang mengelitik pemikiran saya terus Wah, Mohon maaf ya Ilmunya sangat singkat, bacaan saya sangat sedikit Tetapi Buku saya cukup banyak Eh buku saya cukup Banyak Ini eh, tidak kurang dari 1.570 eh, Kalau ditimbang sekitar 5 ton Tidak masuk pak. Tidak masuk ranya Kalau masuk ranya kan? kan? lebih lagi Jadi sepanjang yang saya baca Terus terang tidak semuanya sebelum tidak, Belum semuanya saya baca Tapi hampir semuanya sudah saya lalui Karena beda antara melalui dengan membaca Bola balik Baca muat lima dan is, daftar isinya ya. Tapi sebagian besar sudah saya baca Saya tidak menemukan Nama-nama berbau Nusantara, Baik Al-Kampari Atau Al-Panami Atau Al-Minangkabawi Atau Al-Mendehli Atau Al-Nasutyani Al-Srigari Dan Al-Jawi Al-Pocoknya Dah saya tumpukan di dalam kitab Literatur-literatur Islam Baik dalam bidang fikih Maupun dalam bidang sejarah Dalam kitab Tauhid Dalam kitab hadis Dalam kitab Bahkan dalam kitab-kitab ilmu Keduniaan sekalipun yang ditulis oleh orang-orang Islam Ulama-ulama Kecuali baru boleh timbul satu-satu, itu pun timbul-timbulte. Tahu timbul-timbulte? Tak begitu nampak. <tipul> Lain-lain. Baru ada di sekitar abad ke-12, awal-awal abad ke-13 Hijriah. Bukan Mesir ni, ya? Hijriah. Di sekitar abad ke-18. Ada satu hal. Itu pun mereka itu sudah tinggalnya di Hijaz, Madkah atau Madinah. Nah, selama ini dari abad pertama atau katakanlah abad ketiga sampai abad ke-12 ini, berapa abad itu? 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 100 tahun. Kenapa tidak ada nama-nama yang berjibatkan ke Nusantara dalam buku kulit laporan. Ini kalau ada juga tolong kasih tahu saya ya. Ya berarti saya dapat ilmu itu. Beda dengan negeri-negeri Islam lain yang dimasuki oleh Islam, yang awalnya bukan negeri Islam lalu masuk Islam ke dalamnya. Misalnya Irak. Irak kan dulu dikuasai oleh orang Persia. Irak-Iran ya. Masuk Islam ke sana. Kita dengar ada Al-Kufi. Ada Al-Basri. Ada Al-Mawssini. Ada Ad-Dinawari. Ada Al-Takriti. Ada Al-Baghdadi dan seterusnya. Ada Al-Qurasani Ada Al-Sibahani Ada Al-Razi Ada Al-Marwazi Ada Al-Syirazi dan sebagainya Masuk Sejak awal-awal abad pertama lagi Masuk pula Islam ke Syam, Syria Suria, Lebanon Jordan uh, Liban, uh, Palestine Yang dulu dikuasai Romawi Masuk Islam ke sana Banyak lagi ulama-ulama lahir dari sana ada Adimas fi, ada Rubu fi, ada Al-Halabi, ada Al-Musli, ada. Betul? Ah, ada Al-Palestini, ada Al-Maghdisi, ya kan? Banyak. Masuk Islam ke wilayah Uni Soviet dulu, Pak. Seperti Uzbekistan, Dagestan, atau Djikistan, dan setan setan Nah. Bisa kan pakai setan-setan semua tuh ya, sampai Afghanistan, Pakistan kan? ke Kazakhstan banyak alhamdulillah hampir setiap negara tuh saya punya teman di sana ada nama-nama menteri dalam kitab-kitab literatur -kitab Islam ada Asma'anli Al ada Al-Khawarizmi ada Al-Zamakhshari ada An-Nisaburi Al ada Al-Bukhari ada At-Tusqani Al ada Al-Qazwini ya ada ya dalam segala bidang Masuk pula Islam ke Afrika, Mesir, Libya, Algeria, uh, Maroko. Ya, ada ada pula ulama-ulama Mesir ada Al-Qahiri, ada Tibyawi, ada Asy-Syauqi, ada Iskandarani dan seterusnya. Banyak. Ada Alivi, ada Tarabursi, ada Al-Qairawani, ada Al-Fasi, ada Asy-Sandi. Banyak ya. Ada dua. Masuk Islam di Spanyol, Andalus. Ada Asero Posti, Saragosa. Ada Espanyol di Sevilla FC. Kalau dapat FC, nyambung, nyambung langsung ya. Ada Gran, Granada. Ada Tulay Tuny. Ada dan sebagainya masuk Islam ke kalangan okay. dan ada al haram, ada al musti dan seterusnya. Pas masuk ke Nusantara senya ada apa kira-kira? Ini makanan apa? Makanan Lalu kita buat sejarah lagi ternyata Islam masuk ke negeri kita melalui para pedagang. Para pedagang. Pedagang biasanya sibuk ngurus barang atau ngurus dakwah? Hah? Pada umumnya lah. Pada umumnya ngurus ngurus barang. Tapi jazamu lahir Mereka sudah menunjukkan Islam ke kita Semoga Allah menjadikan Semua kebaikan yang kita buat Mereka dapat pahalanya. Amin Ya pedagang. Jadi karena mereka Pedagang Mereka mungkin tidak sempat Untuk Memberikan atau mendirikan majlis-majlis ilmu seperti yang ada di Nisapur sana, seperti ada di Bukhara seperti ada di Baghdad, seperti ada di Damaskus, seperti ada di Granada, seperti ada di Esphilia Sepilia, MC, seperti ada di Saragosa, mungkin tak sempat. Berapa kalau Islam masuk ke negeri-negeri itu melalui para ulama sehingga yang berkembang ilmu. Oleh sebab itu jangan heran kalau Islam kita dari sisi ilmuan dan juga sisi amalnya kalau ilmunya lain tentu amalnya otomatis lain juga. Tadi kita sudah baca sejarah dari awal bahawa bila ilmu tidak ada kita cenderung mengira, ditambah lagi memang Islam masuk dari dua jalur yang memang ada catatan khusus jalur India dari Gujarat dan jalur Hah? Persia itu kawasan Iran sekarang. Allah alam, apakah Islam yang masuk ke negeri ini sudah berpengaruh dengan terekat-terekat yang moderen banyak? Mengadopsi sistem-sistem Yang ada dalam agama Hindu Tapi jangan marah ya Ini yang mengatakan bukan saya Orang yang mantan agama Hindu Jadi hampir seluruh Kegiatan keagamaan yang tidak ada Sunnahnya di Indonesia ini Ada badanannya dalam agama Alam Hindu Apalagi dengan seringnya Nonton film Mahabharata nanti tanpa terasa masuk pula nabi ajaran itu. Sebab ketika saya dengar komentar dari berbagai komentator, ya nama komentator kan saya ni tak berilmu ya. rata-rata ya, mereka tidak menganggap itu masalah kita nonton film itu. Rata-rata ambil saja boh po. positifnya. Kan itu yang saja ambil saja boh positifnya. Kan itu ilmu kita. Ia positif ini dari mana? Dahulu kita kan tak tahu. Menurut penilaian masing. Kemudian dugaan ini diperbuat pula dengan penelitian kami kemarin di provinsi Ketika menabatilasi bekas peradaban Islam dalam kerajaan Islam Melayu di Riau Ada satu hasil Sampingan yang kami dapatkan secara tidak sengaja terimbukan tau atau objek penelitian yaitu peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan Islam Melayu itu rata-rata berupa pusara dan pusaka pusara dan pusaka Pusara artinya kuburan Kata kalau tuan pergi ke siak banyak kuburan keluarga. Kalau pergi nanti misalnya ke Pelalawan ada kuburan keluarga. Pergi nanti ke Kritang Indragiri Hilir ada kuburan. Pergi kita ke Rompul ada kuburan. Dan sering pula jadi kuburan kerah. Dan memang asal muasal mengkeramatkan kuburan ini datang dari ajaran Syiah. Dari ajaran, Allahumma Amin. Jadi Islam masuk salah satu dari jalur jalur India, Parsi. La ilaahaillallah Muhammad rasulullah. Yang kedua pusaka benda-benda sahdi, mandra. Ada keris pusaka ada bahkan sampai cerutu pustaka. Nah La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Tapi tidak kita temukan ada peninggalan berupa pustaka. Kecuali ada satu dua sedikit. Tak pantas disebut sebagai pustaka kerajaan. Tak patut disebut sebagai pustaka. Ada masyarakat melayu Tapi bukan ilmu keagamaan Ada dikit Misalnya di Kuru Sahilan kami temukan Sebuah buku dalam bahasa Arab ini dibawa oleh Syabutani Cuma satu laku Berarti kita tarik kesempatan kembali Berarti keilmuan Di dalam kerajaan-kerajaan kerajaan Islam Melayu Khususnya keilmuan Islam belum mendapatkan posisi yang seharusnya